بسم الله الرحمن الرحیم کمزنا او توبیه نو او توبیه او یاده تنزیل کولشی د پاره توبیخ توبیه کولشی توبیخ نو مراد څه شنه توبیه حضور ور کول توی کی خدوی ای تغییر المخاطب علی الشرط غیر تر مخاطب په شرط باندي دے لاول دے آیات کا ترجمہ با نظام پوئے کے اور بیاد ترجمہ نظام رسط پا نقطبا نظام پوئے کے اور نسبق بہت سان شی ٹاپک کو دے خپاسان الفاظ بہت سان اللہ تعالیٰ قرآن کی پرمائی افناظ غرب عنکم الذکر افناظ غرب ایمونگا ازرابو کو مونگا وارو تا سنا عنکم دا تا سنا اے کافرانو مشرکانو الذکر قرآن لرا نو دا اچ داخل دا حرف حرف دی دا هر حرف هرف نه داخليږي اصف دمس کے فعل ده انم هی لكم ااتس مونګه محمل پیدو ون نرضو عنكم الذکر فنرضو عنكم الذکر چې مونږ واړو تاسو نه قران تاسو ته تا قران بیان نکو تاسو ته تا قران راو نیليګو نمنګ داسې کار کو صفن پاړول سره ان کنتم قوم مسرفین کچریه تا تاسو قوم مسرف تاسو د الله د حد نه اوزه ایمان نه کفر او شرک کرے نمغه تاسو نه قران ور ولونه نه ک تاسو کاوه شل ذلکو پر او شرک کرے او اسرا کرے منغه بیا خپل بیان د قران تاسو تکو او قران بر علیګو نو خلاصو حاصل د آیات دا که یو سره کفر کوي او شرک کوي نو قران څنګه الله هی موږ بیا بر علیګو نو ملا او طالب لرم د الله کلام بیانول په کار دي دی په کار چې خلک نګینی دا خپل مزاج داري داول به کې نستوسلس دولس کینی تبرم ځین ته لگا او زه ته اوسمه هغې باجنې په ما سا د داسې واې کې ل کاو ډور به ک ن زه ته مکه تاسم نهکن سفروا می نه شته یو الله د پاارهمونه کوو زما بهتی پ درسی ک خپله پااده د جمع پ پ با وکم او که نه ک خپله خوه انران اوسات کېروس پر راغلی د شر مسله د هرپ ان را ده ان کو کامه مصین که چرییتته س او باز وکراات که اند دغه ځنه توجیه چکم قرات که اند موږ دغه خبره کوو نو سره سره کار نه ورو اس خو دی وکو نه مسر پې یقینیتور او کتیتور چې د الله قران نه مننه دغه نه مخ الی نو دا صرف او تجاوز د الله د حدود نه شو کنه شو اسراف او زیاته او ظلم شو کنه شو نه یقینیتور نو دا سویل پکارو حقیقت کې چې آیا مون تاسو نه واره انکاری د مونږه راو اې زه کوم ته مصلي بي تاسو د یا کافران کنه یقین تاسو د الله حکومت پرې دا کافران شرک او کفر د کاوه یقیني تر تاسو د همونګه دا کار نه کوي قرآن پر قرآن به مون بیا بیانو ابران زه هم تراله خود اذا په ځباندې شرک او کفر یقیني التا عدول او کليشه انت اوس د دې په ت نو اغن اقتده بیان مکام کے بیانے چی تصویر ان المکام لیجتیمالی علا ما یکلاو ان اصلیه لا یصلیه الا لفرزیه کما یفرزو المحال نمحال مثال رست درکی انشاءاللہ دیو اصل کے دا محاطب تا غیرت ورکول شو محاطب تا صور کول شو غیرت ورکول شو چی او دا صورت وطمحی تا کول شو چی دے مکام کے دا سے یقینی دلائم موجود دی بس یکی نی دلائل, دلائل, دلائل موجود دی چه اصل نختمی یک لحو شرطا عن اصلی شرط اصل نختمی شرط دلتا پکار نرے شرط شکی ان دلتا اڑو پکار نرے خوکده مکان کے بیان بطور شرط او بطور ان شرط ذکر کولشی خبرامزی انترال ادا گویا کیا و فرس شي ذکر مکان کے داس دلائل موجود دی داس څه دلایل موجود دي چې عقل من انسان او اخیر انسان د اغه شک پیدا کوي نه طبق ما قرآن مني کله شک پیدا کولی شي ترې مقام کې ذکر کولی شي او د شک کثرت باندې ذکر کولی شي نګور کې دا یو پرس کولی شي دا یو پرس کارو کولی شي او و یو فرصکار کول شي دا یو محل فرصکول شي ورنه دلته کې د شک مکان نه وي د شرط مکان نه دي شرط ذکر کول د سره نه دی کړ ځکه مکان مکان داسې مکان دي چې شرط د اصل نه ختمي یو شک د اصل نه ختمي خدام به تورې فرصکول شي مطلب دا رته تاسو عقل مند وئ اغه د غیر که تاسو عقل مند وئ او تاسو باندې کې شک نه کوي دلته به شرط نه ذکر کړئ تاسو د عقل متا نو د کاشه مونتاطه ستا به تو ری ذکر کور نه مکان د شرط نه او د شک نه دی وګه چې لکه څنګه چې پرز د محل کول شي دا در راستو ایاټ کیږي دلته کې شرط پرز کلي شو اه شرط د ان ذکر کولو ځای او مکانو پرز کلي شو لکه څنګه چې ال تکي محل پرز کول شي دا مثال روانه عن التوبيه وتنجيل كل اشده ترى التوبيه تغيير المخاطبه غير ترك المخاطب تعالى شرطا بشرط باني وتصوير ان المقام او المتكلم هو كتاب تصويره متخام مخاطب ان المقام مقام للاشتمال لدوجد في الاشتمال علامه بعداليل بان يك له الشرك الاصلي الشرط بكل منقله کی دیخنا چې شرط ابو ذکر دي نشي ای لایس له ینه شرط صلاحیت نه دا مقام الا لفرض مگر دا چې دا شرط پرس کی الا لفرض شرط صحیح شو کما یوجب المحل کسان چې محال ترس کولی شي له عرز من الاراض د یو عرز د اغراض لپاره نور کوم شرط نو په کار هو شرط د عرز من الاراض د لپاره پرس پرش نہ هو افنن زبان کوم ذکر اے انم ہلکم حنزه داخله ده دا په محلت باندې تاسو محمل پیدو او انکاری ده یعنی محمل النبری دو مونږ به بیان کو چې تاسو باندې الزام او حجت راشه دغه یو کې مقصود الله د دینا الزام او حجت ده نو امام لم پکار دي چې بیان کړي چې کم سے کم کای نه مڼی چې الله حجت په جوړ شي ته الله دین ورسه انم ہلکم آیتاسو مونږ محمل متروک پریدو درس پریدو بیکارا فنضربو فسوالو وانكم دا تاسونا القرانا قران الكوران لرا وما فيه او آغا شيء روارو من الامر شده تده كده امر او دنه يناو دواع دواعين صفحا مذربو صفحا زربا في معنى ده وارو تاسو لرا صفحا اي اعراضا طالعو الوسرا مفهولو شو او لل یا والو مونگ ده اعراز کول ده پارا مفول او مو عرضینا مونگ فنظر بو مونگ والو پتاس حال کی مو عرضینا چه مونگ تاسو نه اعرازو کو تاسو دغسی پرودو پتاسو حجت او الزام کایمو نکو موتاسی نکو ان تارید استفحام ان کنتم قوم و مسرفین اگر کتاسو یه یو قوم داسی چه تجاوزو کون کیه فی من فی من دا پبارد دا اغجا دا کرات کے دے کراعا ان بالکسر چې ان پا کسریس روئی پا کون احمنو کی دل ددی دا تدبیگنی مثال لے دی جانس شیر ہے ولی کیا ته تطبیق المثال پکاون هم اسکیدل د مصرفینا د حد نه تجاوز کونک ایمان پر خعودن کی قران پر خعودن کی امر مکتوب به دا یم ما لیکن وا لیکن جی په لفظ ان لیکن دغه شپ لفظ د ان دا دا دا دا دا سرا لکست التوبیه د پار دکست د زوره ونو کوله او تصویره ا دغه پر دغه صورت پیش کوله چې ان الاسراف من العاقله اسراف د عاقل نه ایجبو الله یکون د دې نیو الا علی سبیل الفرض مکه پرزګید او د تقدیر سره سنجي دا شرط د پرز او تقدير وګړو شو کل محالات لکه پشان نه محالاتو لاستعمال بدل دلیل ولي په سبيل تترکیه د فرض وي ولي لاستعمال مکانه زکه مکان مشتمل په آیات دا الله واندي على ان الاسراف وتجاوز كل حدودنا من لا ينبغي دا دا غره نه چې دا مناسب نه دی اي يصدر عن چې دا صادر شي د نه اسدا بالکل په هو بمنزله المحال او دا اسراف په منزله د محال او د فرض دی والمحال وان كان مكتوان به اس دا نور تدیګله مثال کوي چې محال اگر چې دا مكتوبه به عدم الوجود محال شيونه واقع کیږي کنه اوس محال شنو واقع کیلا ګټه چې اوه بدستنی په څوم کې د نشې دا محال لګنه دا خبرې نشي محال عدم د د وجود یقینی وي د آدم سره یقینی وي والمحال ومحال چې روایتونه مكتوان اگر چې یقینی وي به سره لكن لیکن دی استعماله پیه بده کې ان استعماله په کې ان لتنزيله زکه دا محل نازلين منزله ما لا قطع ب عدمه منزله د اغشه شي یقین نه وي په ادم دا باندې على سبيل المساهله او دا کار په تریکې وو نرمه کوي او ارخاو الانان او په تریکې دا واګي د سستولو کوي دا دی او کثر نرمیکول او اغت تلغون تدیر ولکول لیکست التقیت او مقصود دا غنه دا غت تقیت په چپکول وي دا غره په مثال درخې د محل تما پکې کولې ویتاړه كل ان كان للرحمن فانا اول العابدين اوس دا خو یقین او دا الله د پرولد محال دی او کېد نشي دا کړه الله د پرولد چې الله محتاج او کوم ذات چې پرپل محتاج وي بلته نو اغه واجب الوجود بلته وجود نشي ورکولې حدا کېدې نشي دا الله د پرولد محال دی خبرم ځین دا ولد بي بي واري محتربي کسی کټاري دي اغه خبر نه الله پاک ته الله د پرولد نشي کېدې خود دې تکې د محل فرض وکړي فرض د ناروا, ناروا, ناروا او وکړي مته کې فرض د ناروا او دی فرض د ناروا او سره رواه او مقصد د اغه مخاطب تلغټ چې خبره توقع دي خبره ووري غسر نرمي شي او خپل نتیجه به مرتبط کړي هغه چک کړي نو که دې تکې فرض د ناروا او وکړي ان تعالی الرحمن ولت پرمر که د رحمان د لپاره بچي وي نو لاون چون کې عبد خدت تجوزو نعوذ بالله من ذلك نو تا سو باندې کو دا ای بات کیسه د خدای زو ام تاسو بده ای باندې دا نه کو ما بلا اول د ای باندې چې خدای زمان راضی شي چې د خدای زو شي نو ته شي خبرم ځم درته بالله من ذلک د خرج او قرش سره صرف اګه تی د خبري د سمجاول او د قره د اګه د چپ کول د پره ورنه دا محال نه نه کله محال فمن زل غو یکه د کلوا کې سرشی فراسکول شي او دا مخاطب سره مساهلت کولې شي خبر ته متوجي کولې شي دغه جذب کول د برداکارو کولې شي څنګه دی آیات کی شوې ما فرض نه راووم سه شي روانه کول و پیغمبر انکل الرحمن کچریو د مهربان ذات ته 파نا اول العابدین آیات ک نور ته جهت کې کمزوري دي او مقام تنگ دي نشم کول فانا اول العابدین نو ز اول پیغمبر د خدایوی تويدي توعا اول العابدین زب اول و هغه ته د عبادت كون کنا خنشتہ لهذا ځکه د عبادتونکو موږ چا باید وکړو د خدای عبادت کوم نو توحید ثابت شو خدا لکه سات غی سر دا خبره پر اس پر شوه چی غی خبره تاسو شي متوجی شي توحید ترشی او شرک پری دي او تغليب غیر المتسبي به ای بالشرط علی المتسبي به تغليب ورکو غیر متسب بالشرط فمتسب الشرط باندې یو که شرط ولا معناش کا بالشرط ولا معنا یو پبل بانے غالب کیا غیر متصب بی شرط لے تغلیب ورگی مدد دوار پارا شرط استعمال کیا غیر متصب بی شرط لے تغلیب ورگی مدد دا متصب بی شرط مطمئن زلد غیر متصب بی شرط ورزے خوزران زید انترا لگنا لکم اصلا زید اولاد زید دا پارا ازا کان القیام اکتی الحصول لی زید زید یکینی دی یګنی ودریږي ا عمر چېستا په خبره ودریږي نه نه غیر متسبب څوک دی عمر دی کنه زه یګنی د ودریږي انده کې ته عمر ودریږي نه او عمر غیر متسبب له توجیه ورکی غیر متسبب لا توجیه غیر متسبب غیر متسبب څوک دی عمر دی کنه صحیح شه ان کوم ما کان کدا کله انکم تما کې اصل کې در توجی ورک لري ترجیح ورک شو چاله غیر متصل نه نقطه الټره اصل کې دي متن کې چاله دا متن موګلوب دي اوس کټا غیر متصب بشرد له چې په شرط سره په کېام سره متصلو نه دي ترجیح ورکوله اچانه ترجیح ورک په کورواره عمر له ترجیح ورک په کورو نه غیر متصل غالي اته هکيام ندا غیر لفظ دی بل سر لگوال پکار گوئے کہ تغلیب المتصب بی شرط ورکل متصب بی شرط لڑا چه کم پکیان سر سشری متصب دی چې زید دی پچا باندی پغیر متصب بی شرط باندی چه آ آمر دی این کم تما کہنا کذا قطاع دوالا ادر گئی قطاع دوالا ادر دی ترجیح ورکا قیام والا زید دی حبرام ذہن ترالا ا له څه نشو دا علامه مد خداسکاری او متن کې چې کم غیر د متن کم نوکرانو اغه سره تقریبا تقریبا سمې نخري ورغه وخت چې نقطې ته نو بیا تخريو نظر واچو او تغلیب یادا کار وکړشي دا ان استعمال پلوشي د طرف د غلبي ورکلو غیر متصب به شرط لرنه چې کم متصل پښا سره نه ده دلغه لپاره کېره للمتصل بهه کومتصفه به شرط بانده نو چه گل اغلب ورکه نو ده دو استعماله چه کم په شرط چه کم په نو سعیده مثال سعیده خواں دعا مرکی کسا کشاره یہ رکھے مثال سعیده نو ان استعمال شرط چې مانا چه کم متصف نده اغلب ورکه ان کم تما عمر له رب ورقه ده الارو نه دجه متصفه نه دغه خبر شکیده نه دغه غلبه ورکه انكم تما كان قصا ساي شه كما اذا كان القيامه هر كار جي قيام کتي الحصول لزيدن کتي الحصول د پاردا جاء لزيد او غیر كتعين او غير كتيوي لامر نطر د امر فتقول لهما ن غیر غير كتيلا غير كتيلا شكيلا غير ترجيو ورکی پته کول انکم تما شک کی خبر او شکی کی کدا سو دواله لري کان کزا نو پټسئ شو او شک کی ان استعمالی نو امر لترجیشور وکوله تعالی للمخاطبین المرتابین وان کنتم تیری بمما نزلنا على عبدنا يهتملوه ما دا ور پسی آیات د پیش ک نه لاول او دی دی کی دواله نقطی لگی چې کما مخک نو پټه آیات کې 130 پکم آیات کې تا فندرب عمکم اغه نقطه پکېم او چې کوم دي عمر او زید مثال کې تسليب غیر متصل تغلیب متصل باندې دا نقطه په دیات کې لګي نو دا آیات ترجمه الله تعالی فرمایوي ان کنتم فیربن ایکا قرانو ته چریه تاسو په شک کې ممک باردا قران کې نزل نه جمع په بندخ په محمد السلام صحیح شو وداخد آیات ترجمه شو دیکه استعمال شوی دی ان دغه یحتمال همار دوړ احتمال لري د احتمال هم لري چې د پرد توبیخ او د تصویر مذکور چکم تقریر وشي داغه دا دا دا دا دا تقریر به داسي شي چې اصل کې قران خو لایق د ادی ريب کو یقیني و ريب کولای شي یقیني و نه چې کله د ادی ريب یقیني و دلیل پکارو اذا كنتم في ري من فتو بسوره شهر کله کینی ترتاسه نوځه مقابل ه وکړه خو چون کی ګویا کی خدا تقدیت دا تصور ور کول غالي چې د مقام مکان داسې مکان ده خبرمزه تر لګانه چې د تصور په صورت شرط اړو ذکر کول نه دی پکار داسې دلایل موجود دي چې رې ختمه شک ختمه شرط ختمه خبرمزه تر لګانه شرط نه مکان درې بډو دنا شرط د ذکر کول نه دی پکاره خو بیا د مکان کې ته عبارت په شرط سرځر کړه نو ګویا کې دا شرط مت پرسکې دایربته پرسکې خبر هم ځان ترلا کنه د عاقل نه ډورې پکانه عقل انسان کو سوچي کې دلته د شرط ذکر کول پکانه او ک ذکر ک نو ګویا کې پرسکې غیرت پر کل لغاب پر کلی چې ګویا دا ریب مکان نه دی او د عاقل سړی نه وئے کتا کمکل کم تبای تو پا تریکی دے فرض باندزے کر کے خبراندران اتا سو کمکل جیسی دی مقام کی ریب کروئے دا مقام دربه گو نا دے مقام کی دلائل چیتا یحتملو یکون لیت توبیخ و تصویر المذکور وان یکون لیت تغلیب غیر المرتابین آل المرتابین لیاننہو کان پی المخاطبین ما یارف الحق و اینما انکرین آدم بجعل جمیعو کاننہو لا ارتیاب لهم د قران مخاطبین و اداره قسم خلکو یوم مرتابین وبله غیری مرتابین یوم مرتابین چې حی د کلام الله برکه شکوا شد الله کتاب نوی او بل سو شک انکار عین کو شکین او انکار یی نال او یو داس یوه چې د غی شک نو وکاله مرتابین په مرتابین وباند غلبه او ختا په صورت در رید باندې وکړي او ان كنتم پیره انقدم پیه اول خریب کینو غیر مرتاب خو ايم په منزله دو ګوې کډر رید والا ورزولې شو او کلان ټول رید والا استعمال شي دې لګل باور پیدا هغره ځین تراله خوددا عبارت کای عبارت دوغه عبارت باندې بیا اشکال لذي و جو علم جميع کانه لا ارتياب له ګوې تا غلامة چا ورغل غيّر مرتابينو لورکلا نو طول ارتياب والو شوکانا او دهر پسوير پا جو هلی الجميع او انهو لا ارتیاب لهم طول داسی شو، چو گوئے کہ طول اور اے نو چو غلامة غيّر مرتاب غلامة تا چا ورغل دے تغلب غیر مرتابین دیکلا دیلو دے غلامار پا پچامانا پا مرتابینو باندے پا شکانو باندے نو طول داسی شو گوئے کہ تا دا ارتیابو نشت دے باند یو اشکال لازی اغیع اشکال نتا پہم صحیح شکا آجو. نو دیا خو ان ندی استعمال الاشکال پہ ام دتا رازی جتا غیر شکیان لغلبار پا با پچا باندے نو طول دے غیر شکیان کانا چکم غالبے باغیو یا لی سپت پر آلے چک شکیان دے غالب پچا باندے تا شکا نو طول غیر شک شو نو مکام مکام دے ازا شکر دے چې ټول دا شي کولی چې کاتہ شو کنه نه یم امکان دا د اشکان ورپسې کې ښه دا بهګه معاملک ولا نو ما به د اشکان پرستنه اند نه لا با ما کې ځای خدای په هغه جګړه باندې ورکو اند چې خو بیا سوینه شکان نه ولایرتیا بلون په شي دا ان خو بیا سوینه استعمال په مثال کې عبارت په معاملک غیر مرتبین د هغه ورکو په مرتبی باندې غیر مرتب شې استعمال وکړي غورا غورا وهغه نه داسون چې بیا مطالعه معیار قاعده مخ مطالعه کړې دغه ویمنه خلاصې وي په چې زکه دغه مطالعه برابر به ان توکتل نو خبر برابر باندې ولتشو چې ټول دیو شان کولایو اجازه استعمال کګنه نه به نشاله ځوخه وایې ک او عبارت دام کده شي دا ايکونه چې وی دي د عبارت د لپاره د تغلیب ور کول متکلم چې متکلم د تغلیب ور کړ غیر ته غیر شک متکلم مرتابی پر مرتابی باندې لأنه كان هزا قوپو دی مخاطبین وکیت ما يعرف الحق چا حقی پیجندو و انما یونکر اعلان انکار اعنارد کو پا جو حلال جمعیو طول داسی لا ارطیاب الهم بوئی اکی دی پرا رشا کو مكان نمکام دا جزم شروع طولش شرط. ہے ازا استعمال البقاء ورپسی داخل اتراز جو حاکونا بحث ویدلتاکی بحث دیا اتراز واری دیگی پا احتمال سانی بانے ویهو انهو اوائش کال د هر کله چې جمی په منځله د شو ک ان شرط کت ای الله وکو شرط کتی الله وکوشه نافلای صحیح استعمالو ان پی استعمال د ان په دیکه سینې شو کما اذا کان کتی لوکو کتی لوکو ان ام ان سینره او کتی الله لوکو ان سین نه نه لري لانو انما تستعمل بالمعانی المحتمله المشكوكه زکه ان خوزه کې استعمالي چې کوم معنی محتملي او هغه کې شک کله کو یقین شوه هم ازاله کو یقین شوه هم ازاله فچ کله وکوله وکوسه شوه شک شوه نبی استعمالي ولیسما انا حفنا دا چې جواب کړی نو هغه جواب ډیر تکي جواب چا دا کړې دي چې ان صحیده ان کنتم پرید مطلب پمانا سراز دا دا کنتم هو پمانه در سر اج چې کله ان داخل شي نو اذا مماضی پمانه دا مزاری نو دل تک ارتیاب مزارع کی مراد ہے مزارع کی ارتیاب کے دیمشی موجود دیمشی او عدم وجودم کی دیش ولہذا دل تک دین استعمال سرے صحیح ده جواب درات کوي ولسمانہ ہنا علی حدوث الارتياب فی المستقبل او ندب معناه ذکر قران مطلب خدا دی په انده کې است شک پیدا شو مقابله وکي دا مطلب د آیات مطلب د کټین کې د مرتبین وجود وو شکی شک نه زده مقابله دانه په رمبر لږ شي ګرښت تاسو مطلب دغه جروست تاسو شک پیدا شنه بیا مقابله او کده کټین کی مراد وا نه دې دره جواب هم صحیح نه وي ولي سلمانه ہونا او نه د معنا دلته کې د حدوث د ارتیاق او مستقبل کی خبره ځان درا در لګنه ولهذا عمل کو فینا ان انها بنائ ان ال و نسل مبرد و زجاج الا ان الله تقلب کان الامان الاستقبال لی قوتی دلاتی ها الامان الموزی پا مجرد تعلیب الائس سو استعمال ہونا باللابد دا یعوبل جواب چاہده دی اشکال نکڑ نو آغا جواب ام دیرت کش آغا جواب پتا گا طریقی بانی شویده بازو دل تکی دا زام کرده دا یو تایید پښ کې دی بل جواب د لپاره بازو بل جواب ګرځولې اشکارا جوابي ګرځولې دا دې ماکه بل چدل ته استقبالی ولا معنا مراد نه ده استقبالی ولا معنا مراد نه ده الاګه ان خو د استقبال لپاره راځي کنه خو تر تنظیم چې د استقبال ولا معنا مراد نور ځای انده کې شکتې دشي مقابله کوي لہذا ولهذا عمد دیوجنه دایې تعید زعمل کوفیانو کوفیانو دا ګومان کوي چې ان دا ان ها به معنا اېز دی اوې د ماضی سره راځي له حاجه د مازي معنا سره مراد ده دا سیدا د مستقبله ده مراد و مثلا مبرد او زجاج او بلکې مزید تعریف پېښ کړی چې دا خبره کوم کلی ده چې ان اذا او ان دغه په مازين داخل شي په معنا د سبې استقبال خو زجاج او مبرد په دې معنا باندې نس کړي چې کله د کانه والے په ماده باندې د کومته مو د کانه په معنا داخلي نو په معنا د مازي داشه د مظارې تمشيره خلې له همدې یقیني تر دغهي د کله پته لګي چې معنا د مستقبل مراده نه ده و ناس المبرد والزجاج ونسکل المبرد والزجاج على ان ان ان کې لا تقلب كان ما عليك ان يكون على و كنتم وغيره الى مان الاستقبال لقوته دلالتي على مان المزي ځکه دي کې قوتي دلالت په معنا د ماضي باندې نو په مجرد التغليب لا يصح استعمالها هنا لهذا هر كلمه ماضي ماضي په خپل معنا ده نو مجرد طالب چې لا یصحه استعمال ان دا ندرستي استعمال د ان اهاونه دلته خبر هم ځین ترا لګا مجرد تغلیب د وجنت ان اغنشه استعمال ولې مجرد تغلیب د وجنت ان استعمال ولې نشي چې تغلیب د وجنه غلبا او انده کې مستقبل تمانه بوزي نو د ان دلته مانا د مجرد تغلیب د وجنه صحیح ده په پختنه باندې جواب کړئ خان دویچه صحیح خبردارا چې جوابداسي ورکول پکار دي د غټ نور جواب نه د غلط دي چې په معنا د مستقبله نو هغه د خبر کړي چې اصل مسله دا ده چې هر کله تا غیر مرتابین ورغالب کړي په مرتابین وباندي خبر هم زه درا نه استعمالون په اضافه کار دی خبر عمدہ کړه خپله ته ان استعمال شو دا مجرد غلبه د وجننه د تغلیب د وجننه نه بلکې نقطه دادا څنګه موږ مخکې کې او یک کله نه کله د سې وکول شي یو محال شی په منځله د پرز او د حل شي د مخاطب د تکید او د اسکاټ لپاره نظر تکین اغه نقطه د اغه زله نقطه د مخاطب د چکوولو لپاره او د غی د منځم کول لپاره ان استعمال شوی ان کنتم پیرې بن مکان نه کژمږه درې موقام الو د سره لپاره چې تم مقابلو اوږي چې چف شي چې مقابلو اوږي چې ملزم شي چې مقابله او شي چې خله رس شي بند شي زاد د مجرد تکیید د مخاطب د لپاره د اسكات او د الزام د لپاره دا مقدم ان ند او صرف د تغليب د وجنه ان ند اورل شي صرف تغليب د ان ند راستي په مقام کې بلکنه نقطه دکدا یزات پکاره هو ان تدد نقطه د وجنه هو د ويل شو دی ما بغى اي شيء بل لا بد قبل كلا بدي رد جواب بما يقال <تصفيق> تشوي لشيء المغلبة هر شيء غلبوا بريشان صار الجميع بغير المطابين او غير زيدل دول بمنزلة غير المرتابين بمنزلة غير المرتابين بمنزلة غير المطابين وصار الشرط كتيو للانتفاض شرط كتيو الانتفاض اي ذا استمالو البكاردي صحيح هو فاستعمل فيه ان ان استعمال بشع على سبيل الفرج والتقدير للتأكيد ده د او د پرکول سره تبی تب به پر مع ده ل تب ک تې د پر د م خ د چپ کولو چې پاتتو ب صورت چې د چپ شي پرز کې د لکه او ش خوششته مقابله کوم چې مقابلهګ فخته به چپ شي مقابله نهشي کو دی الزام او د پرار د الزامخصم که کو د تعااله لکهبل مثال لګي فین آمو بمثل لما آم فین آمنو که چ دی کاپرانو منافکانو ایمان داوه بمثل ما په مثل د اله ایمان امنتم به ای صحابه چې تاسو ایمان راولې ده به ما به مثله د هغه ته مثله د هغه شی امنتم به چې تاسو په ایمان ده په مثله ایمان راولې ده نو په کده ته دو دی هدایت ایمان راولې ده په ارغه نه کده یې ایمان دالونو هدایت باسو تفسیری توجيهات توجيه سان کړې جامې زاید پاین امنو بهما کدي ایمان اوره بهما پاو قران ژتا سپېمان اوره د دې حیرته اومنتو او بلغه په لاله دامې څخه لقط زایدین دی د دې لپاره نقطه وي ځکه مېل غنيشت په مېل قرآن جوړ کوو پاغې د ایمان اوره نه حیرته اومنتو که په قرآن دران دی هېږياتو اومنتو نو باز مفصلی نو کلی میسل باندې کراس راخ کی او ادا ته او باسا کدی ایمان له پاک قرآن جه تاسو ایمان له پکړه ته دا دی ادا ته کراس نه کی ویله نقطه او اغه بلا نقطه ام دکوي چې دنت کې علي سبيل الفرض وتکدیر استعمال شویره امرزم په طرح او اغه دی طریقې سره چې بل فرس مونږ به د دې مثال ول. کدا دې مثال به او تاسو په ایمان راوړې نو تاسو به کامیاب شې. خو د قران مثال کې دین شي. د قران مثله نشي. نشي. کې دین شي کمنګ بل فرس پرس کوم تاسو په ایمان راړې تاسو مه سرو راټه. خو د ري مثال کې دې نشي. لہذا چې د دې مثال کې دین شي ایمان او کامیابی هدایتو او رمزه انترا لحاظه کامیابی با قرآن بانه ملائی چه فرده بانه ایمان داره نتاسو بعله نو دا نتا اغیطه لگ بید ورکون شو مقابله و از لغن تاکه یعنی واگی سستول شو چه ده مثل اغوره کتاسو منتتاسو با کامیاب شه چه اغوره کامیابی ده خوشینا نو خبره باده لگاشی چه ده مثل لشتا لحاظه کامیابی پس بانه ده پدې با باندې مودل تک دا مې سلسله پر اسکریشي وې د اغي دراوستو لپاره کې مېل تلاش کې مېل باملونجي لهدا دې ته براشي پدې باندې شوه کامیابي شوه او دا څنګه کل انکان للرحمان ولد کې خبره وشوه چې ال تکيم پرز کې جوګل پرز وې نو تاسو باندې باید کومه تا معمم به ټول کلک موحدینو خد جون کې ولد نشتا صحیح له اجازه زه در چای باد کوم دلته کوم له اجازه تاسو مرازره چای باد ته الله قسم د دې دوال او مقامات ته د پرد خصم د تکیید او د الزام ان استعمال شوهي اگر چه مقام د ان نه صرف پرست کوی شوهي دا قرنګ ما کبل کیم ان کنتم پیریبن دا مقام درې ب وغيره نه د خصم د تکیید او د شکولو د پر ان سره استعمال شوهي کایلی هی تعالی فاینا منو بلیسم ما امنتم به کچری دی ایمان علی تمامسله قران امنتم به جتاخ په ایمان علی پکدستر دی هی رات مونتو و قولوا یایمرا ان کان للرحمن ولد الله دتاره بچی مهربان ذات لپاره نف اناول العابرین ذبا اول عباد تونج